Електричка привезла їх у червоній криниці за півгодини до київського потягу, на який їм пощастило сісти. Дві верхніх полиці, але не все котові масниці. Добре, що виїхали. В порожній електричці вони декілька разів проговорили ймовірні події темного вечора 17 листопада кінця ХХ століття на станції «Комбінатна Україна». А вже про те, як шукати малого скаженого щура Юру Підгубного, і чи варто його шукати, і чи можливо буде його розшукати, про це мовчали. То вже інша істина, пошук якої їм не під силу. Коли сідали в київський потяг у внутрішній кишені леопартового пальта, задзеленчало, і Лариса роздратована вихопила телефон, Чомусь їй подумали, що то біст. Але то був стурбований Чіканчук, який ще вчора повернувся з Херсонської області, і випадкові попутники, що сідали до потягу на станції червоні криниці, почули дивні слова, що їх вигукувала по мобільному телефону жінка в пальці під леопарда. Істину знайшли і вбивцю знайшли, а вбивця втік, а істину веземо тобі: четвертий вагон, Волгоградський поїзд. Дорогою мовчки лежачи на своїх україне комфортних верхніх полицях. Обоє ловили себе на тому, що інші думки цілком співіснують із враженнями про недавні події. Реженко несподівано відчув, що задоволений поїздкою, він незадовго придбав прекрасний зразок справжнього малярства. Він неймовірним чином повернув собі смараг тітоньки Китали. А Лариса раділа, що закінчився скажений місяць у фундації тільки перетерпіти цю ніч, а в Києві на неї чекають конверт із солідною заслуженою нагородою, роздвяний банкет у домі Біста, де вона ще не була, тривалі канікули. А потім, навесні, поїздка на стажування до Лондона. Життя йде, і треба жити, поки який-небудь малий скажений злидень не кинув тебе на рейки. Чіканчук зустрів їх, і вони довго йшли мовчки, поки не вибралися з вокзальної брудної метушні. Чіканчук терпляче чекав, не розпитував їх дорогою. До трамвайної зупинки рухалися нескінченним коридором, минаючи жибраків і перекупників з різним крамом. Сіли на трамвай і доїхала до Риженка. Дружина Люда принесла кавник і печиво. Зроби нам ще тосте, люденька, сказав Риженко. Розпакував портрет Мар'яни Хрипович, намальований Любою козовою, поставив його на підвіконня, закривши від гостей незмінний вид із граблями. А поряд Лариса поставила імітацію Юри Підгубного. Розповідав Рженко. Лариса іноді уточнювала. Чіканчук не урвав їхньої розповіді і тільки коли її було завершено запитав То такий білий будинок на два поверхи, а кімната, яку здають відразу біля вхідних дверей? Так. Там, здається, ціла вулиця таких двоповерхових будиночків. Ну то я там ночував, коли забирав Мар'яну. В самому кублі. Значить, то не примарилось мені від утоми. Хазяйка дому Марія, так, то була Марія, просто Марія, без особливих прикмет. Вона вночі когось била за стіною, шмагала так, що вирощання жертви не заглушала звуку ударів. І кричала щось на кшалт, як не мав в тебе ніяких талантів, то й мовчи. А хлопчик кричав, не треба, мамо, не треба. Маршальська вулиця, 12. Квартира сім. Я трошки пам'ятаю хлопця. Мені здається, я навіть упізнав би його. Звичайний собі хлопець, чимось навіть симпатичний. І мені він видався симпатичним. Хоча я спілкувався з ним якусь хвилину, поки Лариса Вікторівна зав'язувала шнурок. Ну от і знайшли істину. Я не знаю, на що схожа сірка, яка кипить, але в мене таке враження, ніби ми зазирнули до казана з чимось подібним. Треба додому. Тихо, каже Лариса, і Риженко не затримує її. Звичайно, з дороги треба додому. Я проведу тебе, каже Чиканчук, і вони прощаються з Риженком, виходять з його лункого під'їзду і мовчки йдуть уздовж трамвайних колій у бік вулиці Полтавської. В Києві знову сніг. Не той лапатий, несамовитий, що навалився на місто на початку грудня і відразу гразу розтанув. Ні, це спокійний. Іскристий сніг від якого старі київські вулиці перетворюються на ілюстрації до найкращих дитячих казок. Від землі йде холод, треба знову одягати шубу. Коли їхали з Києва, було значно тепліше. Чиканчук доніс Ларисину сумку до дверей її квартири, стиснув її руку, нагадав про різдвяний банкет і побіг по сходинках униз. А Лариса почала шукати ключа. «Стій, Сашико, я зовсім забула, повернись на хвилинку!» Він неохоче вертається, він не хоче заходити до Лариси, але вона й не тягне його до себе. Ось як воно було. Лариса витягає шкіряну рукавичку кольору марін, а з неї сережки, які простягають чеканчукові. Тримай. Лариса відмикає свою квартиру і зникає за дверима, а він довго стоїть на сходинках із діамантовими сережками на долоні. А потім був різдвяний банкет в апартаменті Біста, який таки не поїхав до мами з татом на Різдво, проте пообіцяв їм, що на Великдень неодмінно приїде до них не сам, чому Роджер Кейт Бістарший з дружиною надзвичайно зраділи. Цього разу на вечірці не було офіціантів, душенька Галочка сама подавала напої і дивилася на Джері такими закоханими очима, якими дивляться на чоловіки і жінків, котрим зрештою все одно на кого дивитися. Але чомусь більшість чоловіків мріє саме про таких жінок. Усі багато сміялися, розкуту ходили бістовими кімнатами з келихом в руках, а Галя носила таці з канапками, і Джеррі пишався своїм домом, своєю Галою і своїми колегами. На вечірці панували непідробні, незимітовані веселощі, і ніхто не говорив про покійну Мар'яну. А потім прийшов день – то був саме другий день Григоріанського Різдва Боксінг «Боксинг-дей», коли годилося відзначати 40 днів по Мар'яні Хрипович. У двох київських газетах з'явилися в пам'ять про неї патетичні душевні тексти про її рідкісний дар відрізняти справжні цінності від імітацій, як у мистецтві, так і в житті. Але ніде в жодній оселі Києва в той день не накрився поминальний стіл. Втім, можливо, Мар'янин батько – «Десь тихо випив чарку», – помінув дочку. А пошуківці істини ввійшли того дня до її тихого мешкання, яке вже більше ніхто не прибирав, яке припало пилом так, що на запилених вазах можна було писати. І притулило до стіни у вітальні колективний виріб Юри і Ангеліни Підгубних. Потім Лариса чомусь згадала про холодильник, який після демонтажу кухні Мар'яна разом із газовою плитою встановила в коморі. В холодильнику було повно відбірних харчів у пластикових упаковках з великим терміном зберігання. Почата коробка соку. Почата пляшка хорошого вина. Всі квилили. Продукти склали в целофановий пакет з наміром віддати їх перші на їхньому шляху-жебрачці. А вино випили. Добре було вино. Справжні шаблі від поля масона. Мар'яна Хрипович не тримала поганих вин. «Треба буде одного дня прийти сюди вимити холодильник», – утомлено сказала Лариса. А потім прийшов Новий рік. Різдво, тим більше за Григоріанським календарем, у Києві, власне, ніхто не святкує. Хіба що громадяни інших держав, які працюють тут. А Новий рік – то справжнє свято. З вікон мерехтять щасливі вогники ялинок, і вулицями пливле почуття безпричинного щастя. За кілька днів почнеться все те саме, але поки всі в унісон вірять у краще майбутнє. У Лариси вдома святковий стіл, якого не було від тих часів, коли за нього сідав її давно покійний батько-полковник. Мама, Майя Гаврилівна, незадоволена. Всі гроші вклала в цю їжу. А що ти сподіваєшся їсти в новому році? За те задоволений син Ярослав. Живемо один раз, бабусю». І у Риженків, як годиться, накриту святковий стіл, що в нього дружина Люда вклала всю душу. Вперше за стіл з дорослим сідає десятирічний син Олександр. Мама Люди просто не могла назвати первістка по-іншому, а бабуся з боку батька не могла не підтримати трепетного вибору невістки. До речі, пані Риженко старша зараз тут, зустрічатиме Новий рік із сином і його родиною. До Нового року ще є час, і Олександр просить маму зайти на хвилинку до кабінету. «Щось сталося, Олесю?» «Присядь на хвилинку. Я хочу покаятись у давньому гріху, мамо. Ось». І він простягає матері перстень зі смарагдом. Поки мама дивиться на той перстень, не відводячи очей, ледь хитаючи головою, син коротко переповідає всю його божевільну історію. Пані Риженко старша здається, і не дуже здивована, Ніби вона вже від когось усе це знає. А між іншим, тобі відомо, що це підробка. Я можу розповісти тобі, що було з тим перснем до того. Це не справжній смарагд. А золото справжнє? Золото справжнє, 56 проба. Тут був сапфір, який тітя Тала захотіла вправити до браслета, а ювелір Гренштейн, у нього були крамниця і мастерня на Жилянській, зробив це. І сюди поставив імітацію під смарагд, узгодивши це з тітонькою талою. Сідають за столу і п'ють за Новий рік. Коли по телевізору проспівали національний гімн, Риженко йде дзвонити Ларисі. Дзенька килихом шампанського обслухавку і каже. «Я вітаю тебе і бажаю в новому році знаходити веселіші істини». «Дякую, Сашику. А хіба істини бувають веселими?» Всім, над цим варто подумати. Ну, а я тобі бажаю не втратити смак до пошуку, незважаючи на всі ти невеселі істини. Між іншим, а де Чіканчук? Тобі він не дзвонив? У Чіканчука телефон мовчить. І до Нового року, і після. Лариса Іриженко зізвонилися ще раз. І зійшлися на думці, що пан Олександр Чіканчук чоловік неодружений і має право зустрічати Новий рік у тому товаристві, в якому хоче і приймати про це рішення особисто, не радячись із друзями. Чіканчук звався вранці 2 січня. Сказав, що тільки но приїхав і запросив Ларису і Риженка до себе на вечір на оболоні. Зустрів їх біля метро. Повів через вітряне поле. «Ми не пани, ми живемо отут, на околиці». Піднялися на енний поверх». Зайшли до Чиканчукової оселі, Дереженко впізнав на стіні ту картину, яку несла під пахвою Мар'яна на прорізній наприкінці серпня минулого. Так, тепер уже минулого року. А Лариса поцілувала Чиканчука в щоку, коли побачила, який славний стіл накрив він для колег по істині. Скромно, але з яким смаком. Нічого зайвого, тільки риба під варшковим соусом і біле вино. Це риба із зимової ополонки – Сам не ловив, але тишкував для вас сам. Ти був у батьків, Сашко? Ні. Мені так само, як і Джері Бісту, не варто їхати до батьків самому. А Галю ніяк не зустріну. Прошу до столу, пані і панове. Чіканчук майстерно приготував рибу з ополонки. Дрібні кісточки розварилися, а великий хребет виймається надзвичайно легко. І м'ясо ніжне, і вершковий соус чарівний, і біле вино. Саме таке. А чи можна тебе запитати, де ти зустрічав Новий рік? Можна. У нашого друга Кубова, який розбив свій лінкольн, замислився про вічне, купив мікроавтобус Тойота і дозрів до музичної школи. А біст пообіцяв проєкт, я навіть потурбував його на канікулах, і він був радий тому. Для фундації налагодження контактів з національною бізнесовою елітою вважається дуже перспективним напрямком роботи. А також Кубов передав пані Ларисі найщиріші вітання в новому році і рибу з ополонки. Хоча в його краях ні ставки, ні ріки зазвичай не замерзають. До речі, в Дружбонародівку повернулася Танька, що жила з Анатолієм Сумцовим. Ридала на його могилі, мовляв, аби він її не покинув, усе було б не так. А в комбінатному ти також був. Так, перед Новим роком Сашко Чиканчук заніс до комісійного магазину платинові сережки з діамантами, бо не знав, що робити з ними. Йому запропонували виколопати діаманти, а платину здати як брухт. По 12 гривень за грам. Він спитав, чи не можна їх здати на комісію як виріб. На що пані за прилавком обурено відповіла. «Ви бачите, скільки всього в нас є? А хто купувати буде? Ви?» «Та ні, я хотів випродати". продати». «Отож бо і воно». Він згадав, в якому ажіотажі купував ці сережки. Теж, до речі, перед Новим Роком. Згадав метушливих огрядних баб, що викладали за ювелірні вироби купи радянських рублів. Чи думав він тоді, як вернуться до нього ці крапельки діамантів, вправлені в коштовний білий метал? Поїхав у комбінатне тим самим потягом, яким ми їхали з тобою, Лариса. І прийшов на Маршальську 12, і заплатив 6 гривень за ліжко, і випив пляшку шампанського, так, шампанського із Марією губною. І в неї знайшлися чисті склянки, запитала Лариса. І повернув Ангеліні сережки, запитав Риженко. Вона пила шампанське з металевої кружки, а я з горла. Це особливе відчуття, шампанське з горла. Сережки не повернув. Ось вони, ось. Марія заквапилась оформляти дочку до інтернату. Не справляється вона з нею сама. Ну а хлопець, малий дикий щур, так і не повернувся. Ні, так і не повернувся.